духовного відродження «Радіокультура. Профілактика. Розуму і совісті» з Євгеном Дударем. Стандарти. Японці переміряють жінок. Стан, стегна, груди, ноги. Готуються до випуску нових панчіх. Уявіть собі, завтра у Козятинському районі перевіряють наших на предмет зручності пошиття куфайки універсального, унікального, традиційного компоненту туалету нашої жінки. Не можете уявити. Наших жінок не міряють, коли вони живуть. Наших міряють, коли вони вже, щоб за його сантиметра не марнувати. Панчохи. Наші жінки носять такі панчохи, яких ніхто у світі не носить. П'ята під коліном, або ж верхня смужка біля п'яти – без рубчика, з рубчиком, всі в рубчиках, і вздовж і впоперек, поперек, або з ягзагом, як ото стрілка, не підході уб'є, або ж спіраллю навколо ноги, аля кобра. Не будеш коброю, юрзою станеш. У наших жінок треба переміряти не талію, її не знайдеш, і не груди, їх не охопиш. У наших жінок треба переміряти, правильно, біцепси. Усі рекорди світу переплюнуть. Дуся з Козятина у Стамбулі на барахолці десять рикетерів поклала на лопатки. Інтерпол досі вивчає феномен її біцепсів. Наша жінка – це суцільний феномен. Візьміть ту ж Дусю з того ж Козятина. Пів світу облетіла у клозеті літака від Стамбула до Козятина через Гавайські острови. Хтось у повітрі повідомив, що у туалет таємно вскочила терористка з двома мішками вибухівки. І зачинилася. По тривозі підняли всі служби. «Земля пілотам командує, йдіть на контакт!» Пілоти відповідають, «Нічого не виходить! Десятьма мовами світу зверталися, або не розуміє, або не хоче». Кричить «От він та! Взорву гади! і весь час повторює «Казатін! Казатін! Казатін!» Вишукували на всіх картах світу, козятин знайшли, а казатіна нема. Рейс був Стамбун-Гонолулу, казатінської мови ніхто не розумів, тому і земля, і повітря прийшли до висновку, що вона вимагає якось наркотика». Довго пояснювали Дусі, що треба приземлитися у Сінгапурі, поки та захропла. Тут її взяли. З Сінгапура до Козятина Дуся добиралася на велосипеді спортивному, виміняла на пляшку Кордишівської. Ще й привезла чотири мішки барахла. Як через океан? А ви її спитайте. Вона хвалиться, мені море по коліна, а океан до пупа. Упхай такого унікума в якісь стандарти. Вона всі параметри переламає. Модельєри твердять, що мода – це вміння за допомогою мистецтва одягу робити з чорта ангела. Не хочу запевняти, що всі наші жінки – ангели, коли голі, але наше мистецтво одягу робить з них щось таке, що й за чорта страшніше. Японці міряють, а тоді шиють. Наші митці спочатку шиють, а потім підганяють. Під нас. Нас під одяг підганяють. У нас свої стандарти. Якщо є дві холоші, значить це штани. Якщо є два рукави, значить це піджак. Є козирьок-картуз, нема козирка-берет. Накрив роги і вже ангел. Пурхаєш від щастя, що знайшов, від радості, що налізло на голову. От такі стандарти, коли ми вже з них виростемо.